بسم الله الرحمن الرحیم تحریم بسلام. باب تحریم ابتدا ان کفار و السلام باب دې بیان د حرام و شروع کول زمونږ کافرانو باندې په سلام سره موږ کافرانو تاول سلام نہ کوو کیفیه الرد علیم او باب دې په بیان د طریقې د جواب د سلام پاغي باندې واست احباب السلام علی आले مجلسین بیمسلمون او کافیر و کفار او باب بیان دا مستحب واریز السلام کی پاہ منجس سوالہ بانے چاہیے کہ مسلمان ہمیں ہوئی کہ کافران ہمیں مسلمان ہم بگی مجھے سمجھتے ہیں یا دا مسلمان ہم ہوگا سلام ہوگا یہی بکاتے ہیں لا تبدعو اليہودا ولن نصارا تاسو ابتدا مکو یہودیانو او نصارا تب سلام سلام یہ رخو اسلامی کاننی جرائیشی فإذا لقيتو لقيتم احدا في طريق ضيق غمر به فقلت توسل ملاوشي دي كي دي وتن صرف السر الى ذاتين مجبور هيك يا تنگ زيب تنگ يकीन بو قداو كجذو يقوم وتر كي عطا رواني اور نے روتي رور ٹیکس پر حقیقت نہ دیکھو اسلامی کرنا چکرا دی غرب میں ہستری تھر کتی تو شابا کتی تو گیزا شابا دیا یہ ذکر مدی بارے یا خپی جی دبے رورانی کت تنگ دا اگر گیزا کته کته چاره وایه دا کوفه غزلت ته بری ورده فصو الی ازیق مجبوره کی هغه تنگ زید لارتا کته شتا په پیج کړبه دی و یو خدانه شمر داش کول چې خزرانه گاڑی مخی کی دا بوختورا ګان هغه ما دا دا وکم به غرتو بجدا دا جده نو دا چې تا چن لیو دری مونږه څه ویردللو ما ته تاسو مفتي شه چلاو څه یک ی دو ګاډی و غ مونونه یو ځ که یو مکې شو چې زه ګوره مو خ په خو ډرای شوم اومونږه د پ یو بل پ دت شو چېقر شو ده مخکې شو که نه نو بیا یو بل یو کشو زمون دګ کمور یو کمور نو کمور کمزور خو داسې را کار که نه چې ګور یو بل پخخوا یو کرا غه مخکې انو هغه بیا دی ولګورستره لګیدل ده چې کله شې داغه نور مخ کې څه برابر ما ولې متوشه پریا نوې مشلګر دا لري چې مرابقیل دا زما باندې جده نړۍ بيدار راځي دا دی لګي ارما ته مزما په طبیعت کې موږ دا څه وې دا وري دموښه بلاګا یې کړه طبيعت ازو لیکن وې چې والله دې په برکت برکت یو ټوپه نه روانو کوګا لري سره کمزور جنیس کوټره سره دې مو په ګاډو حمله ست ګاډي اوټو سلطان دا څنګه غټلا دې ګړې په څو خلاص کو ګاډي تیځه لړا چې نه درخه ګاډي دا نو را داسی کونه دې دې استاد چې دې سکوټر چلوا به دې نه نهسته سړې باندې چې دا تار به تو دا شی سر روانه اوس په دې صاحبای کی ټوکې کې خو دې وسګاډو نهسته جنې کل ل ن چل دووا یاره دا ځان ل پختو ده او چې زن کل نه چې تاسو باې لی کتاب سلامو کې ولییکم په تاسو د هغي چې تاسو د کوم هدي وعلیکم السلام پتہ صبح نبی هغه چې تاسو غوښتي ا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرې د یو مجلس باندې فيه من المسلمین والمشرکین پائے کې شریک کسانو د مسلمانانو د مشرکان دغه جوړو عبادت الاوسان والیهودو د درګاوو عبادت کون کې د بتانو عبادت کون کې او يهودانو صلی الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام باندې سلام وک مسلمانانو اراده وکړه له باب دې بیان د مستحوی رضی سلام السلام کې اذاقام من المجلس کړه چې سوید مجلس نپاتې او پا فرق جلسا او جلیزو او ملګر نه جدا شي یا دخل ملګر نه جدا شي وطن دې جزیر واری السلام علیکم وای سلام علیکم وای کړه یو څه ها ها انا ویرا ترجل دا وره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صح احدكم من المجلس فليصل کلا چرشی وطن تاسو کې مجلس تاسو سلام دیو کفه اذا اراد ان يقوم کله چیرادو کی د پاسه دوه فلی صلی الله علیه و سلم بیا د سلامو کی فلیثه اولا بیا حق من الاخر اغا اولنه سلام چه به اغا حق نه دی د دې رسنی نسمانه نړیوړو شان مسنون دي چراتبینو سلام مسنون دی چتلین هم سلام مسنون دی او جواب واجب د دوړو چدن او واجب دي چرادله سلام ده کوو نو جواب واجب نو جزین سلام نو جواب واجب یو شان دي دوړه ایا ها باب د بیان دي استیزان کیودا آداب و استیزان کی هه وایا وایا کله چورچی کی بلوغ تا ما کله چورچی کی ماشومان استاذو نو بلوغ تا فلی استاذینو نو اجازه دیو غواړی کما استاذان لویرا من قبل ایم لکا غسانو جو مختل جو مقیو ددینا ان ان من سلا شاهد الاون قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الی صلیت ازان ثلاثین پیدا فین او ثلاثن اجازه مختل دی زری دی فین او دین الکم اذن اذن الک تعالی اجازه کویشو دی را حدا دغه زره ور ور دای شوګرونو عضو ځکه راغلی را بو لړی ارغه کوګي څو نه بې څه ته درېږي اږي سوګي ناراجي زې مان زې واسو زې مان پلانې دي کوګي څوګنيسته راخه خبره وکي پاته خبره یې څه څه کوګي انده یې کیسه کوم لږه راغلی اته څه لیکي نه واړوچې هغه جو انته بردي چی نه ورته کې ایو خرده فلات تخضعن بالقول فاس دا کی خبر وکي چې بهر پغه باندې روح راځي دا څوک ته دا د بلغه چې خولهږي چې ذکری مو ته قرمي ګورې فلات تخوان بالقول چې دې نيږدې دې دیار دي فلات تخوان بالقول دا چې په موبایل خبري شروع کیږي به دي گاړو کې الله هغه مون پنجابيان بدلو پختناني پختناني دا د پنجابيان نه دی نه بري ته وړي وړي دغه ورګي باندې ورګي وختانه یې ورګي دا صرف وختانه ځانتوي خبره ده د دې دګ ورګي ځانت پختون وای دا دکته پختون دا نه پختون نم من اجل القدر یعنی او کو کې دغشتې اذنخه دې ولا ګورم دا هغه کې د استیزار ور دي د پاره دې چې دا نظر دې دنه په چا ورونه لګي د چته وشه دروازه کولاو کېد دز د لا دې شتي لا لا لا راځي شته انما الاستیذانو انما جائز الاستئذان بن حراش هذا حدثنا بلل بن ملي عامر انم استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت لا تري وي مون ته دره سړي بهر کړې دته وي استأذن غان یادې ما ايا تو النبي استمرغه په کور کې فقال وته الجو دته ژوندې فقال رسول الله لخادي اخرج الى یہ سری پسوذا فعلم الاستیذان دته الاستیذان چلو خایا خادم النبیستم ماشاءالله سم په دې نه وکړو گا فقل له وتوایتی قل اسلام علیکم السلام علیکم اادخل السلام علیکم اادخل نسی فسمعه الرجل خادم له ته نبی اغه وارد فقاله السلام عليكم ادخل باذن الله صلى الله عليه وسلم فدخل من متو آداب دخول الوادي باندې تم مدانی د فکر کا څنګه سره ده هم ځکه چې تبني همبر رضي الله الله دا. له داخل upon بي السلام مرکو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم پس پوهه ویلرش ال تن او جی السلام عليكم اعاد فرود چوه اندازہ بلمر چه مادے چھ پتہ اجی بس سما دد کر ماشاء الله صبرین الناس نہ پیراخ لے مستعذن من انت تني يقول فلاء فسمي نفسو كل وادي بما يرب بي طريله طري لا لدی چپس برن وصول من اسم او وکرہت قولی انا انا انا خدې ونحوی ها دې بلې کلمه غواډ او کې جن غلو نه لالا دې لالا کاکا دې کاکا کاکا وو ان کاکا غل نه ماماجي دې ماماجي پر ماماجي اته کبار سره یغم نه د ماماجي وای کاکا په ماماجي مشوري څومره ماماجي مشوري نه پنو نمو علي چلانې دې دا راي هم میراج واقعا کہ اوغت حدیث ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي اجبريل لصنم النبي السلام خو پای کې اسراوي بیاز جبريل بوتلم الى السماي الدنيا اثمان نذي تفسطحت نو طلب دو کول اولي وك حضرتو غوغه فقير من هذا او رسولتي قال جبريل څو دروغه واقعي اثمان دې بوتلم غانه ملائكه دې جبريلي كي لما مع وجاء رسول ديال قرعه محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد الى السماء الثانيه بيد ذي بسمان تريمتا سرورم وتائر انه يقال في باب كل سماء فدروازه دهرس مان كي من هذا فيقول جبريل ابو جبريل يم قال جبريل باسوم جبريل دروذه دروذه دروذه دروذه دروذه دروذه ابو دي حديث سماه بكر ابواب سير دي بكر السراب ذات فتح لهم او باب سماعی سماوات اینو سماعی او نبی زر اللہ جیل اللہ وانو قال او خراج اللہ تبین اللہ یاری با اذا رسول اللہ قوة تمزی وشفتش بونا فا اذا رسول اللہ یمشی وحلی جو گورو نبیتا بیوازی روانی سبحان اللہ قارب او نبیتا فجعلتو امشی پی ظلیل کمری نظر شوروشم چطلم پا سولی دی کمری پاسی روستو رسولم فالتا پتا فراعانی ما توقع ابو ذر یما ها ها ها ها ها ها ها ها اوه نه هانین رزی الله ونه قال تعالی 200 تا رو نه غیرا حدیثو استر شن ها رسول الله صلی الله علیه و سلم ترالم الباب و قال فقال من ذا سوق دجدار دروازه تا کایو سوقته فقلت انا فقال انا انا قال انا زوم زیمه زیما زه روم سیما که انه کاری احا ویلید کرتو وی چې انا ویګر وینده خبر بدو غانه چې داغه تاسو واچو انا سمو دین بلانکیما باب استحباب تشميت العاطف بباب دغه اند مستحب والی د تشمیت د عاطف کی چې څو کم سره پرنجیو کیمتر شو کی, کی ناته يرحمه وک الله ال اراح مید الله تعالی وکړه دې الحمد لله ویو کرا تشميتي او باب دې بیان د کراحت یرحمک الله دې تا اذا لم يحمد الله تعالی دې اذا الله حمد نو دې نوې نو توتموایا چن تر شو کې نو الحمدلله نو یا الله چې چا وی هغه یرحمک الله چې نوې موایا دې الحمدلله زکم تر شي کې څه دې دماغ و آداب وبيان آداب التشميد او بعض البيان ده آداب التشميد كي ولعطاس والتصاعب الله يو تصاعب الارغامي ارغامي بيتنصح الارغامي ايجا ها باصاي باصاي جو دموغي ها انا من غير تلجله الله دغه چې د نو اوطاس چې دغه د پرنجې نه دی د فوخی او تصاوب چې نه دا باسه مداو بد غني فایدا اتصاحدکم وحمد الله تعالی کله چې سړی دا څه پرنجې وکي ان الله حمد ويكان حقرا على كل مسلم سمعهو په هر مسلمان باندې دا لازم دي او حق دي چې ووري ان یقول له لا یفدی ولا یجد دی داو یرحمک الله او اما التصاوب فانما هو بالشيطان تصاوب چې د شیطان نه دی فایدا تصاوب احدکم کلتی <سؤال> او سړی پتا اوس کی ارګمیو کین پر يرده مستطا ول خو دا وپس کی سوند چره دوه او هن زروتا بل دي یا په خن لاس کیدا بیا چې مسلو لارې ردا لاس کیدا گداشي کیږي دغه کیږي دغه کته دی هغه دا کولا یع چې سړی دوه سیګو باندې دواې در درم شي کلم او هن زروکا شمیر کی او هن زروږه بیا زیاته کیږي یادا و چې شیطان دې نه آغا خوشالۍ کی په نه هغه خوشاله بل دغه باندې او دا چې راښخلا وای کیو علتبره رشید از ذکی کنه شیطان خندی یو ور شی بگید اوه دا ویژه ذکی اول ونج باندې شیطان خاندی شیطان طلع خاندی دا زرا دلا کیته وای ها فایدا تصا اب احوکم فل يردوه کله چی پرنجیو کیو تن تاسو نن اووي ديو الحمدلله او صاحب يرحمك الله فاذا قال له كله چی اغدت يرحمك الله هو يقر يهديكم الله ويستحو بالاګ درته وې ها بل ني شاريه الله نو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كله چی پرنجیو کیو تن تاسو الله الله حمد وي جواب لور کي فاذا لم يحمد الله والله حمدره کي پلات شميتون به ولا جواب دي نماور کي رسول پرنجیو کذربس نام پخواکی فشممت احدهما یو له جواب ورک ولا مشمت الاخر بل ورنکو نو فقال له الذي لم شممت اغتنا تو يجب ثمل جواب نکوی اتصف فلان فشممتو اتصف فلان فقال <سؤال> هذا احمد الذي <سؤال> يقول <سؤال> الحمد <سؤال> لله احمد و انكر احمد لله هذا احمد لله ماضر او وانا من غير تلا قاله <سؤال> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده و عاده كلت برجي کی وترتسون و ضع يده دې وی لاست دې نه اكيد او ثوبه هو على في بقرخ لبالي وخفض او غظه کتهوالد کی به صوتو ده چې څړې وې رہی ترڅ څو بنو یي دا کوم دا پکې نه نری ونیږي کبل وانا مين سره جلا و مقارق ثاني يهودي ذات او سينه اينده رسول الله انجه رسول الله سي برابر او نبي زبر ديرحمك الله وي دې ته و ديرحمك الله نه تاسو درحب قابل يهديكم الله وي زنه واړوږي تم تک جواب دي راته نبي ستاسو پوښتنه سمکه بيتي تريشه الحمدلله نبي اوم اوم كأن اليهود يأتوا سنة عند رسول الله يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيكون يهديكم الله وإذ بها لكم غير تبرزوا دعوا ها إذا تصاقب أحدكم كل شيء وتنبطازوا كي أرغمي كي داسې خپل لاسې پ خلل کې دي په د شطان غ دي با د د مستحوالي د لاس میلاولو ان د لقااپ وخت د ملاقاتي و به او داسې دا تنګ سا چې داسې کوه ددي داس چې د م به ړي سرل م او کم د به ضو پاتې یم و تبی ی د استستال نیک سرهی دغه لاس خولوول په تبیدي ولې شفتن خپل بچې خپول د شفت د وجه لدی ما شوما نوخله ورای نه جفر کی خیزاله بن سره جتا شم ما شومی یا دایل یا مشوري بدیګری مشوري دغه و موانقۃ القادم من سفر دارنګ جکم سفر سفر نارشی هغه تر ګړباړک ول وکراهیت الحنا و بعض بیان ان ارووالد و خطاکیدونه تی تی دیږي و دانو دا ترکه او موانقہ صبر سر د سفر ملاول اوس کو مصادری دی یا مباتنین څنګه یا چینه سفر یا مباタニ دی ګیډه هغه دوه رقم شیټ یې واړه دلته په یو دوه رقم دوه شیټ یې ولته هغه دوه رقم شیټ کې دیومل تروله ګیو دوه یا شټ لا ولته دا چې د نن اغلیش د نیک څو چې نن راشتو تک هم عادت نگندگی خلک دغه په رسول رسوله ها دسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې مصابه حوا قالنا عذ اول هم وانا رسول الله و قال لما جاء اهل يام اليمن ورالوا وهم اول من جاء بالمصابه هذا اول رسولي مصابه هاي راوندي مصابه هاي کار په دې کېو شرار رسول الله صلی الله علیه وسلم ولول زګړو نری به مسلمانانو چې ورسره ملاوشي او ورسره لاس ملاوکه ایلا غفر لهما مگر دې ماتې کول کی قبل ایه طریقه مخکې بجدا چی در نه دو اختر مصافحه دې نه خصابت کی لگا پیر چې کور نو رواني او جنه ای ور تر ګډه ګډه تلته جمعات کیه او غروب غروبي شروع وشه پیر چې ګم دې باندې عزیزان علماء چې دا دا بچي هغه اصل کی خبر ادرسو چې خلک بدل لري لرموزونو راټو چې رابري هغه بدل لري رابري نیبل سره ویلاص الله سميلا خلقو دار دین نه غانولا تناو غانولا دا ګنده الله سميلا اول او دا مصافحه دا جوړ جو به مستقيل دین دي علماء پرادو کوه رقمه بزو کوه راديو کوه چې کله راديو کوه کو کو خلق پيش چره دا دا طریقہ نه چې خامخه په دغه کی بدا کار کوي لگا وګه کیلاوی او صلی الله وس عام دا ریواج دی دا عادت خلګې د موزنه دا غنی چې دا د ښځې یو خصوصیت دی او جن رات کوي فته هم رات کړ دی درلوم دی وبند فتاوی ته ورته پتاوې جن رات یو صلى الله رسول الرجل منا يلقى يو صلى زمنا ملاوشي د خبر له سره يا د ملګري سره اي الحني لو کته کې بو ته قال لا قال افيلتزمه عن خري و سره یکه قليبه قال لا قال فياخذ بيديه ويصاحبه لازم اني مصاحبه سره کې قال لا او وان صفوان ابن آسطال قال يهودیون قال دیوئی قال يهودیون لساحبی یو یہودی قبل برگرد اذہب بینہ الہیلہ آذن نبیری پیغمبرتا معبودا فاعتایا دوالا رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس علاہو ان تسعی آیات بینات إلا قولي فقبّل يدُه أغذوار دربی زم پخول لا فکل کو ورج لوخ پخول کړه لوکاله قال نشهد انک نبی ومغه وای کو چې پیغمبري مخته خول ول پدی کومره الله خدا کو چې د نبی اسلام یو جواب زم دا چې دا ابتدا د اسلام کې جایزو څه کې جایزو څه کې جایزو دا چې دا د یهود عملو چا عملو او یوه دي مصادرې خبر نو اوس سپېخ خولاول چې دن هغه جز نه دي خخ قول جایزو ور دفهه ورې تو تصبیلي هېر د جواله قدم سرهلی دا مامي نووی شه د قدم وولون وي تازهونه چې خپی کوول به یا دا خصوصیتدنې به اسلامو یا دا چې دن اغا ابتز د اسلام کې جایزو یا دا د یو د عملو هغوی د پتنوي دا کار ک او وروس بیا چې دن هغه من د راغغل زم په شیر کې راغ خپیخ خولوول دا ش دا ډول کېدو تیسری آیات بینات نه شرک مکوئ دارنګي غلام مکوئ زنا مکوئ بيزه قتل مکوئ څلور او بریئ از ذمه حاکم تم ویي چې کوم سړي ذمه او اوتي حاکم تبو دي قتل کا اسی چغلي کوي دارنګي جادو مکوئ سود مکرای مکرای پاک دامن باندې تهمت مله کوي میدان جنگ کې دانه تفصیل میدان جنگي لسمه ته نبی رسول الله دا و چې د هفتی ورځې ده حد له تجاوز مکوئی اب پیر دې کې حد نس مکوئی تجاوز مکوئی نو اول نه دا هم مشترک تي مسلمانی یهودی دا ټول لا کار وکي او نبي رسول سلام دا د هغه خصوصیت دی د هغه او نبي رسول الله دا يهودانو چېن ا په ټکړې و نبي سما تمو وجهه ته نو وچ تاسو په ټکړې دا نام سره بې جن اګشتلې تا ځنه هيا دا وي سره چې د आपली د رځار کې تجاوز نه کوي هم په ټکړې داخله ونه ادازی ریسه معجزه واجب اختکار کار لګی دنه همدغه موږ دایپ نسکه مشترک تي او دایو چې دیوندا دغې په اړو دمو دپار نه ده الله به وریکه تمه دلته راوړیږم او په دې عمره یلاونه مونږه کټه پال بیا بدنونه بین نبی صلی الله علیه وسلم قبولنا یا رب ابن عمر سے قصه دا پورا کیسه کړه دغه په گډه مولی په دناونه نبی موږ نبی صاحب د نزیزه قبولنا زيد بن حارثه چې دن اغا مديني تراله او رسول الله صلى الله عليه وسلم زما په کور کې او په عطا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دن اغا دا زيد بن حارثه سره راډه په قرعال بابو دروازه اوټا کوله چاټا کوله زيد بن حارثه یې واستم او تمتبناو کنه متبناو کنه رفقا ما الیه النبی صلی الله عليه وسلم نبی سن فاشیدو چې وی زيد دغه بار یې جر سوو جمع راکغل فطعنه هو کبله نو اغا سره معانقه او کړل او اتوب نه یو غنا دیتوب باندې دیور نه وې تاسو راغله هیڅ څه خبر واره زید رضی الله تعالی <سؤال> ور علی دی مونږه راو مونږ په کور کېو عائشه وې نبی صلی الله علیه وسلم دروازه او ټکوله نبی صلی الله علیه وسلم یې زید ایمن نبی صلی سره غړ غړ خبر باندې په اوس لګی دکل د دا ماچ لک چې لاکن پروا ادلی اوخرى دللو مجموعله سوطې ذلكان لاسپلوول په یوخوا زمنه جوازو تبیر ی د الې مقي لکه د عاالې مک لاسپلوول دي خوله الله ته ذلك کا الله تخه ذلك کا عاده چې دا عادت کو لګي سر د کم ماته پرفو کهې عادعدې مګ د بو سم دا د ب د خپل میلیان نه دي سم دا لاس نو چپ چ موچ شي داور نه نام دغه حدیث مکی نه په او یم کې 250 کې تیر شه دا حدیث په یوسل اتم کې تیر شه امم هو يم بس كمان ها؟ هاتوا غباس كده عليه ده بس يلا يلا